ایټیقاف فنیدا دا خبرونه دی واخلو خروج دی ایټیقاف نه د لمون ما سره سوم د ایټیقاف فټین حکم د نړۍ د جاهیت په اړه سم دی تر کار شوې څل شوې ها کتاب و کتاب فند دې ته قذر و کتاب الاعتكاف نه صحیح ده نا آن؟ آن؟ خو کتاب خو... <تصفيق> دا دې دریو په ونه مبا دریو ټیک ده نا کتاب سرايت را سمع کتاب فند دې ته قذر و کتاب الاعتكاف لريوان به یې ټوله هي نا به خلا د صلات و طرابح رضان لدا او خلاصة در خلج و لیت و قرد رضان لدا او خلاصة دی کتاب و لیتکاب پیش و بادم سجنان دا تردیق خلیق دیدی کلی کلی کلی شوی تردیق دیدی که خو نفس قیام ذکر شو عینی اونو کو د دې کې څه کول غواړي الله عليه وسلم سره د امام شافعي رحمه الله سره د دې په اړه چې د دې په اړه چې د دې په اړه لا دشک اوله فکر اخر کوا ها ده تا هم ترا و معذبه جماعه ماله او کینه کلم السلام علیکم اورا لکن فضلنا بضلاتی قال یم ادمره مده پر دی بلکم کم دیت تحجودان و الاتی تنامونه اینی اغازان او دا کم جهالت دیت کسا اپا حادیث دیت او یا تحجود او یا راوی دینا والیتی زانشو عطب خون مختصی دیت مغیرت دیکن اغاز دیم دیت دي او دیت وارا جی وعليه و سلم عن الرسول الله و سلم من الصلاة و ذلك كره و ذانا حضر السنين يحيون بكيرا فرحة سيدي فحصلين عن الرشاد أحبارين أوروة من عيشة أوروة رسول الله و سلم فرد ليلة من جميل و صلاة المزيل و فلت رجال من صلاتي فأصبحانه وتحضروا فالسماع السلام منهم و صلاة و صلاة و معروف فأصبحانه وتحضروا فكسراء على المسلمين من الميلة السالة پخدا دې ولرته په پدې توګه د ډاکټوراتي پرمخاله بيته دې ترابې په اټکې د نورو باندې پښتا پر دې فخصوصی څو تعداد دا تخليق مکه شوی دی رضی الله تعالی عنہ په دغه تعداد دي حساب باندې یو فتوهم امام انج... مناقب شوی اما دا, دا خبره چې با جماعت غردي وینځر دي غردي اقوال مختلف دي یو خل خدا دې چې مای ماری چې دا منصوب دي مای سو با فبا شرافیتم چه بکورتو غراری دیا حریصه بولی. یو قولنا هم دے امام تحوی دیر مبالاک کرداد. چه ترعوی با جماعات واجب دید. ترعوی واجب دیختم واجب دیان با جماعات واجب دید. خیر خیر يوبين شويه دې څنادي کوي دې شو زکره هغه منګوایو ای مائی بوحاری پرین باندې دا حدیث دی دا ته تحیوت کو دا تحیوت په مې در رمضان کې وی او دا تحیوت په غوږه د مننه د دې وجنه مسلمان د حدیث ذکر شوی نو په مباشر تحیوت کې ذکر شوی په دې شیخه چې دا مون رسول الله صلوات الله علیه و او بخاری دا حدیثی بیدی کرکی که قیام رمضان چون دی کرکی پیدیش سی سی سره چی پر رمضان چون دا پول پکارید حالتی پا ما بحث دا تحجود کی نیو سلو سلو پانسام کی باحث دا تحجود دی آل پی ارفاز دا باب قیام نبی اسلام بیلیر چی رمضان و غیری چی رمضان و غیری نزا غیر پا مناطبت خلی کسر جائید دل تېولې انوار مستقيم ونته خو پرمغان ځان <مشان> کې دایي او مغایرت په مابین او مغایرت په مابین د تهجید کې د زرح حدیث معلوم شو چې یو د هغې کتاب څخه یوې قال امر ده یو بل هم د وړاندان کې نه تاسو مغافي لګېږي کوچري نعم البداية أولا حيثك هو خلاف الأولاد ونبيوت نعم النبيل أولا حيثك هو أولاد أو تراويدي نعم حيثك هذا أغرى دير أعلى هذا التحجد بيت بيت المنشو الجماعة تثابت أم المؤمنون يتحجد تحجد تحجد قيام الشهر المعدان تحجد